Ondoko minutetan, Arbonako Okupazioa ipatuko dugu. Mariz Kaseno, Elbeko kidea zurekin, egunan? zure ere. Gaua, Lucia, edo gaua, labura, La dola jamak da? Mua, labura. <risa> labura. Atzo, gauean, deliberatzen zinuten, zer zekida eman Arbonako Okupazioari, jakinez, eh, pixka bat kontestua banen dugu, jakinez, eh? beraz, salmenta deusio estatua dela, hir, eh? borgotxak, eh, edo, beti salgai du, behina, diande lespek ez du erosiko gehiago, Oino ez da dena trenkatua, baina zer deliberatu duzu ergonaren dako, beraz, atzo gauean. Beraz, atzo gauean, deliberatu dugu segitzea okupazioa egun gajen eguna arte. Egen nahi baita, ujiaren ogoita laua arte. Guretzat, hor, lohtu duguna gara ipen ahondia izan da. Zenta, behar da, astapenean ara ere... Uh, lehioa ahunt ertxia zela, xantza hmm. guti bazela irabazteko, eta argi dugu ere uh, zinez okupazioari esker lortu dugu hori garaipen handia izan da. Uh, Olako kasuak egertatzen gidira urtean zehar hainit zaldiz. Uh, Preamptzion partiel hori nunbait ilusio bat da, badakigu jabeak errefusatzen alduela. Beraz, lortzeko uh, salmenta horren haustea, ez ginoen bertze biderik ikusten. Mm. Okupazioa tresna bat izan da, eta tresna zinez uh, garantzitsua. Naiz eta haute uh, txiak diren eta sustengoa duten, baginakien, ez zela aski izanen uh, diandolezpek abandonatzeko uh, salmenta hori. Aski izan da? Aski izan da, asken ean, egia da lehen egunetan ez ginelea pentsatzen uh, lortzeko uh, posibilitatea, bazera. Ala ere esperantza txipiaba ginuen, beste naz ez ginelea biatuko, baina uh, denbora uh, eman dugu eta lortu dugu. Lortu dugu ere, ehelbe eta lortza india ez behitziren bakahikor, mm. egitajak lo, lotu behitira uh, bohoka hori, eta hatzo haratxean egan nahi izan den bezala erakutsi dugu ere bohokak badituela bere emaitzak. Ugiaren ogoita lau agete okupazioa, beraz egun garen urte arte pentsatzen dut zenbaki simboliko bezala eman duzela. Bazen beste alternatibarik maingainian, beste zerbait pentsatu da zinutan? Izaiten altzenen, altzen ere biak berian ateratzea. Baina baliatu nahi dugu... A, Azteko uh, zen gelditzen zela, hori oh, oh, akizinutan? Bai, zentak guretzat okupazioa uh, tresna bat da, eta hor uh, izan da hori nahketa polita, atzoaratxean, e, interesgaxia, egitak er, hainitz hor ziren ere gurekin gogoetatzeko, eta okupazioa baz, tresna bat bezala ikusten dugu, eta pentsatzen dugu ere beste uh, bojokatzeko molde batzuk ere izaiten aldirela, hor uh, ala ere uh, lehiotipi bat idekitzen da, orain behiz kartak maen gainean dira. Lain jera uh, baztertua da, baina uh, onta hori beti salzeko da. Eta, Hortako, uh, lan baztertua da, ez da daraz baztertua, eta uh, elduen urtean behiz saltzen uh, alda? Hori da, saltzen alda behiz onduko hasteetan, saltzen alda behiz helduten urtean, uh, eta hori, uh, oraindik ez dugu ega al, noiz eginen den eta nola eginen den. Uh, badaki gu, uh, jabea prez dela behar bada, zerbaiten negoziatzeko, eta ikusiko dugu onduko asteetan eta horktaz, baliatuko gira, main ingurian jartzeko uh, EGL kargoarekin, EPFLarekin, Zafejarekin, eta ikusiko, haiek ere, uh, zerbait eginen duten, zerbait proposatuko duten. Hor negoziaketa fase bat irekitzen da? Hene ustez, bai. Eta baina negoziak eta fase hori, uh, guk nahi dugu lagundu abiatzen, eta ortarako ere sigitzen dugu okupatzen, pixka bat hajeman uh, uh, joko hori segitzeko, baina e, zuke jaiten duzun bezala, irauten aldu e, bizpairu aste, iraitena, irauten aldu ere zonbait hilabete. Da zek esperantza duzue negoziak eta fasochtatik, zer ditzateke bikaina helbeta luk zain jarentzat? Um, bikaina biztanda guretzat e, da lukha salbatzea eta luk horiek e, ilikatzeko luk bezala baliatzea, Uh, Horiek gurezat za, biziki... Hortz eros, eros dezan uh, luga. Hori da, hori da. Uh, gero biztanda uh, pentsatzen alda ere, hiru uh, hiruetxe hor, eta et, hiruetxe erekin uh, proiektu edehak ere muntatzen aldirela. Baina uh, uh, gauizundan ez, biztanda ez dakik gula zer, nola, eta behar dugu behitzekin, behitzepartaideekin bildu ikusteko ze uh, ateratzen alde ez dakik gula nola, eta behar dugu behitzekin, behitzepartaideekin bildu ikusteko ze ateratzen alde nortik. Eta menturaz ere, zafarrak beste podere batzu izan ditzan? Ah, hori ba, dudarik gabe. Uh, okupazio denboran ere, baliatu gira, uh, diputatu, senatari eta horiekin biltzeko, lan bilkura bat egindugu, uh, LHM uh, deputatuarekin zenpatuztu zire uh, ikusi ginuen, eta uh, guretzat uh, gaur egun legeak baditu huts handiak eta horrengatik, ra Baunako kasuak gertatzen. Beraz uh, gure ustez uh, arbonako kasuak uh, badu eragina uh, Frantzia Frantzian ere eta espero dugu ho ere gauzak uh, mugituko direla ondoko ilabetetan. Okkupazio no, hogeita lau arte ugiaren hogeita lauakte ehungaen egun arte hemendikkarat beraz negozia, negoziazio fase bat ireki e, eta gogeita lauan bukatu jotan uh, geldi? Hortan geldi, baina uh, manera berezibatekin geldituko gira girala ere, zenta hor lohtu duguna, uh, ejandutan bezala, biziki polita izan da, eta nahi dugu laguntzaile guziekin hori ospatu, eta uh, ara izuntako behia izain da, horren uh, ospatzeko lujama ginen dela arbonara ugiaren uh, ogoita lauean. Lugama ez da miagitzen eginen, ahbonan eginen da? Hori bera. Um, nola hiru egunez se... ere ze ze बे lujama bere aldetik bere gogo eta eremana du astekzkena aste hauetan Eta Lujamarentzat uh, ere arbonan eremana izan den bujoka biziki biziki simbolikoa da. Uh, Lujama shortuda uh, 2000 ta an eta Lujamaren helburua zen uh, kontsumitzaileak eta ekoizleak jibilzea, uh, lotura bat egitea kostaldearen eta barnekaldearen artean, Arbonako uh, okupazioak erakutsi du bala erenaikaria zerbait egiteko kostaldean, kostaldea, ez ginela sakrifikatu nahi eraikutzari eta dirru eta joge re uh, laborantzak bazuela bere geroa, eta bez uh, naturala da, nunbait Lujamaren helburuer, uh, Uh, Lotua da arbonako okupazio hori, argbonako bo, bojoka hori, eta lujaren uh, zaintzea gure helburu nagusia da, okupazioa tresna bat beizik ez da, elburu nagusia da, ba, da. Uh, da luja zaintzia laborantza irankor eta errikoi bat bultzatzea, eta um, biztan da... Uh, Egonka nagusi batzuk ere badira klima aldeketari buruz, eta gukustetugu urbileko laborantza bat garatzea, zinez hori uh, dela um, gure helburua. Uh, Atik, emarriz kasuen hon, Luhama ongi menperatzen duzue, badakizue egiten, miagitzen, iruegunez hori uh, zinez menperatzen duzue, argbonara ekartzea ere gauzak aldatuko ditu? Ba, apustu handi bat da, baina ez gitu hogek beldur zen, badakigu laguntzaile hainitz ukanen ditugura, badakigu pres direla laguntzeko. Gio, ara, lujama abiatu zen bai erdi kanpoan, erdi bahnean, aortik joan ginen miahitzera, eta, eta bo, ez Artik... gaitu horrek beldurtzen, eta e, pentsatzen dut egun eder bat antolatzen no. aldela. Hmm. Berriz diteko okupaziora, eh, Maritz Kaseno, errandu eh, zu trezna bat dela, etorkizunean eh, baliatzen eh, aldu zuen tresna da? Hene ustez, ba. Ara? Geruak erakutsiko du ean bedetuko behar den begz, peinen bai tresna bat da eta mm, tresna hori ezin bestean baliatzen da. Uh, um, izan bazen bertze manera bat legear uh, aldetik uh, eginen ginuen eta saiatu geira egiten. Ez da bainan, legala, ez an... izan, errandu zuen bain baino gire gotan, badakizu, eberaz, presiste... A... Bai, ez da legala, bainan badugu legitimatatea, mm -hmm. eta ebe, ez gira kanporatuak izan ere, behaz nunbait baita jana idu, ebe, bai prefeta, bai autetxeak trabatuak zirela gure kanporatzeko, Konparatzeko orain berrike gertatu dena hor txatio lagazte txarekin azpagnan, kanporatuak izan dira horiek, kasu ez da berdina, baina kasu behar da? Nola esplikatzen da? Bon, ez dakit uh, hor hor uh, haute ez diren bai tespa da prest, uh -huh. uh, Bon, e usstez saleere gazteuriiek badute beren proiektua, nahi dute uh, gaztenen bilzeko leku bat eta haiek ere naiz zuten uh, gauzak uh, aintzinarazi, eta haientzat ere trezna bat izan da. Eta kit nik pertsonalki ez dakit hok den leku egokia edo ez, baina haiek ere nahi dute erakutsi, nahi dutela uh, zerbait lohtu, eta en, iduritzen zait beharko dela kondutan hartu. du. Hmm, beharko da, gaitenuen, e, zera laborantzaren luga eta txepiztaren gaiak, gai importanteago bezala eman gau egun, da gure jendatean. Hasteko magizkasun ho Mineskeak gurekin izanik eta be kureiioon zen moguukan. Mieske jainitz zuli ere ol.